Vi står nu framför gamla bryggeriet Nordstjärnan som numera är ett belönat bostadshus. Varje år uppmärksammar organisationen Europa Nostra framstående insatser som gjorts för kulturarvet runt om i Europa. Kalmar har fått deras pris två gånger. Den ena gången var i mitten av 1980-talet för bevarandet av bryggerimiljön när man byggde om just bryggeriet Nordstjärnan till bostäder. Den andra gången var några år senare för bevarandet av andra kulturbyggnader här på Kvarnholmen. Vänder vi nu blicken mot andra sidan gatan så handlar det om matkultur och mathistoria. Här ligger nämligen Hotel Vitt, för även om byggnaden är från 1970-talet har här sedan lång tid tillbaka varit en plats för gästgiveri, ända tillbaka till 1600-talet. Men namnet Witt kom med den tyska källarmästaren Heinrich Witt som öppnade sin världshusrörelse här i mitten av 1800-talet. Wittens var för ett begrepp för god matologi. Och, och det sägs vara det här som Biffala Lindström såg dagens ljus, skapad av kaptenen Henrik Lindström, född och uppvuxen i St. Petersburg i Ryssland av svenska föräldrar. Historien berättar att när han kom till hotellet en dag i mitten av 1870-talet med några goda vänner ville han låta dem smaka på en variant av en rysk rätt som han brukade äta hemma i St. Petersburg, biftatar, som ju är en form av råbiff. Henrik Lindström beställde in de ingredienser som han ansåg behövdes till biffen och vid bordet blandade sedan hans vänner efter Henriks anvisningar sina egna biffar bestående av skrapat välhängt oxkött, finhackade rödbetor, potatis, ägg, kapris, salt och vitpeppar. Eftersom vännerna inte ville äta biffarna råa, bars de ut i köket och stektes i smör i en het i gjutjärnspanna. Resultatet blev mycket uppskattat och biffarna Lindström fanns sedan givetvis under många år på vitt meny. Detta område av Kvarnholmen var ett slags nöjescenter under 17- och 1800-talet. Här fanns många krogar och matställen. Mer om det får du höra i nästa ljudguide som också handlar om kavaljären, porten längre ner i gatan. Vi går nu ner mot kavaljären som tillsammans med västerport, eller högvakten som den också kallas, är de enda två som fortfarande finns kvar av de ursprungliga sju portar, som ledde in till den muromgärdade staden. När befästningen så småningom tappade i betydelse stadgades i slutet av 1700-talet i kungligt brev att Kalmar inte längre skulle anses som fästning. Fästningsportarna lyftes därför av och på sidorna av porten till kavalleren ser du ännu resten av de gamla gångjärnen. Östra Sjögatan, där vi nu går, var något av en huvudgata i 1600- och 1700-talets Kalmar- och även övriga gator i kvarteren vid Skeppsbron här invid ner mot hamnen, som till exempel Södra Vallgatan, var livliga med många affärer, krydbodar och krogar. Det var ju hit som nyanlända båtresenärer och sjömän först kom när de anlände till Kalmar. Och det var också här som både fastlandets bönder och ölänningarna kom för att handla och för att ta sig en bit mat och kanske något mer när de var i storstan. Ett av alla dessa matställen låg frästen just här i kavalleren i den vänstra delen av valvet. Två stora järnspisar finns fortfarande kvar där inne som minne av den svunna tiden. Men dessa kvarter bjöd också på en mörk sida, speciellt efter att mörkret lagt sig. Sypandet var utbrett under 17 och början av 1800-talet. Gamla rättegångsprotokoll visar att de flesta brotten begicks här kring Skeppsbrons skumma kvarter. Och nästan alltid handlade det om fylla och knivslagsmål, överfall och rån. Och skulle man bli portad eller om man inte hade åldern inne fanns det alternativ. Här låg nämligen också många lönnkrogar där det inte var ovanligt att 13-14-åringar också kunde köpa sig några supar. Först i början av 1800-talet tillkännagav magistraten i Kalmar en kundgörelse som gav tjänstefolk och lärogossar utegångsförbud efter mörkrets inbrott.